Читайте о ни святоє Євангеліє по Марку живот и што чему се доводити во идемо горе у Јерусалим и синшо вечи биће предан првосвештеницима и књижевницима и осудићега на смрт и I narugaće mu se i šibaće i pljuvaće i ubiće I treći dan vaskrsnuće I dođeše pred njega jakovi i Jovan, sinovi i Zevedejevi govoreći Učitelju hoćemo da nam učini što ćemo te moliti А он им рече, «шта хоћете да вам учини?» А он иму рекоше, «дај нам да сједнемо један с десне стране тебе, а други се оливе у слави твој». А Исус им рече, «не знате шта иштете». Možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim, a oni reko rekoše, možemo, a Isus im reče, čašu dakle koju ja pijem ispit ćete. i krštenjem kojim se ja krstim krstit se. «Ali da sjednete s desne strane meni slijeve, nije moje da dam, nego se dati kojima je pripremljeno». I čuvši to, počeše se desetorica srditi na Jakova i Jovana, a Isus dozvavših reče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 Ti koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga, jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. 1. Jedan od fariseja, da bi objedovao njega, i ušavši u kuću farisejevu, sjede za trpezu i gle, žena u gradu koja bješe grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj,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 Учителју каже, а Исус реће, двојца би јаку дужни, једно ме повјериоцу, један беше дужан пет стотина динара, а други петдесят, а кадони не има доше да му врате, поклони обојци Kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti? A Simon, odgovarajući reče, Mislim, onaj ko me više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. I okrenuvši se ženi, reče Simonu, Vidiš li ovu ženu, uđo i u kuću, ni vode mi na noge nisi do. a ona mi suzama obri noge i kosom glave svoje obrisam. Sjeliva mi nisi dao, a ona otkako uđe, ne presta cjelivati mi noge, Улјем ниси помазао главу моју, а на милисом помаза ми ноге, зато ти кажем, опраштају јој се, гријеси многим, јер је велику љубави мала. Ако ме се мало опрашта, мало љубави ма, A njoj reče, opraštaju ti se, grije si. I stadoše u sebi govoriti oni što sjeđahu s njim za trpezom. Ko што ovaj što i grijehe oprašta? A ženi reče, Jera tvoja spasva te je, idi u miru. Slavate je, Gospod, i slavate je. Mi, noce i sina i svetoga duha. Amin. Iskoristimo, braće i sestre, trenutak i ovaj blagi vjetar koji nam pomaže da jedrima naših duša plovimo sigurno uz burkani morem ovoga života jer ovakav vjetar imamo I ovakvo kretanje vazduha, duhovnog vazduha, imamo isključivo u našoj crkvi. Čim je napustimo, najlazimo na protivne vjetrove. Razorna kretanja vazduha, koje nas povija, koje nas plaši, koje ruši ono što zidamo, ruši ono čemu se nadamo, lomi nam i vratove, lomi nam i ruke i noge. Protivni vjetrovi svijeta, koji dolaze iz onih paklenih staja, paklenih vjetrovih, koji evo danas sve više i sve silnije duvaju i ruše sve pred sobom, a staju i odstupaju samo od onog disanja i disanja onog od koga su još davno odpali sa svetih nebesa A čije prisustvo i čiji dah i disanje osjećaju i na zemlji, ali ne bilo gdje, nego samo tamo gdje je crkva Boga živoga, Boga silnoga, gdje je crkva apostolska, gdje je crkva pravoslavna. Atski, vjetrovi, pakveni duhovi, braću i sestre, ničega se ne plaša, nikoga se ne boje i nemaju nikoga ko može da im se usprotivi, sem u crkvi Božjoj znamenje časnog i životvornog krsta I sila Duha Božijeg, Duha Svetoga. Zato iskoristimo ovaj trenutak, mnogo je to važno, mnogo je to dragocijeno trenutak kad se služi sveta služba Božija, sveta i božanstvena liturgija, jer to je ne protivan vjetar, braće i sestre, nego vjetar koji duva u našu koristu koji ispunjava naša duhovna jedra i duhovna i tjelesna jedra, a za kormilom imamo onog kormilara, koji i zvijezdama upravlja braće i sestre i suncu put određuje, koji vlada i angelima, I svom tvorevinom, vidljivom i nevidljivom, i čijoj se власти božanskoj власти pokoravaju i otpali duhovi, džavovi, jer pred silom Božijom braće i sestre i pred crkvom Hristovom, crkvom pravoslavnom i demoni se pokoravaju. A kad ljudi ustaju na crkvu, to biva ne zbog sile ljudske, nego zbog promisla Božijeg i po dopuštenju Božijem. Bog dopusti sili čovječijoj da neko vrime ustane na silu Božiju, na crkvu Božiju, ali uvijek po promislu i da bi se izvukla veća koris i Dublje, zahvatila ljudska svijest i ljudska misel i dala snažnija pouka ne samo jednom čovjeku nego svim narodima. Eto to je jedini razlog kad samo na izgled crkva Hristova trpi poraz. I sveti velikomučeni Georgije, braće i sestre, i on je pretrpio poraz. Jer su ga okretali na točku, na izgled poraz. I bio je u jami negašenoga kreća, rekao bi čovek, poraz. I mnogi drugi mučenici koji su bili kidani na komade. Mnogi koji su bili predavani zvjerima, ognju, maču. Nogi kojima je koža bukvalno bila odrana, zubi vađeni, nokti šupano. Željezna oštrica usijanog vožđa provazila im kroz jedno uho i izlazila na drugo. Nogima su kovcem kroz kičmu provazili. I sve na izgled Poraz do poraza Međutim Vidimo da sveti Đorđe Nije baš Poražen Jer evo, evo su mu vjekovi pokoreni I ne samo njemu Nego i mnogim drugim svetiteljima Vrijeme im se pokorava Smrt se pokorila I Đavo se boji I njihovog imena, i njihovih svetih i čudotvornih moštiju. A otkud, braćo i sestre, sila u porazu? Otkud život u umiranju? Otkud besmrtni život daklija iz smrti? Kako je to moguće? Jer vidimo da nije uvijek tako, mnogi umiru i mnogi su zaista poraženi, ima bezbroj gubitnika. Ovako ga čovek gleda, rekao bi, evo ga, trijumfuje, međutim, dođe smrt i vidimo poraz. Nema ga više nigdje i mjesto mu se ne poznaje, nema više njegovog carstva, Nema više njegove silne vojske, nema više silnih utvrđenja, nema gozbi, nema vlasti, nema više ni pamcenja na njega. Znate koliko je bilo takvih veličina, takvih, nazovi, pobjednika, mnogo braća i sestre, faraona, i potopila ih je bujica vremena i više im se ni ime ne zna. Dakle, nije svaka smrt, smrt, i nije svaki poraz, poraz, i nije svaki život, braćo i sese, život, nije svaka vlast, vlast, nije svaki trijumf, nije svaka pobjeda, pobjeda. Otkud u smrti klica vječnoga života? Otkud u trenutku mogućnost da postaneš vječan i neprovazan? E to je, braće i sestre, pitanje. To pitanje mi treba da postavljamo jedni drugima, pa odgovor svi zajedno da tražimo. Jer na to pitanje ne može čovjek da odgovori. Nema tog čovjeka. To pitanje mi možemo da postavljamo jedni drugima. Da se podstičemo, da krenemo u potregu za odgovorom, a naći ćemo, ako budemo uporni, svi na jednom mjestu. I tražeći, svi ćemo se naći gdje. Bez obzira odakle smo krenuli, sa koje intelektualne pozicije, sa kolog stepena imovinskog stanja, bez obzira da li si krenuo kao bogat, Ili kao siromašan, stari, mlad, jaki, nemoćen, zdravi, bovestan. Iza bogatoga je smrt i iza siromašnog je smrt. Vrijeme sve je opkolilo, braće i sestre. Mi smo opkoljeni vremenom. Nemamo mi kut, braće i sestre. Opkoljeni vremenom i na nišanu smrti. I džavovima, braće i sestre, napadnuti, svi ljudi, bez izuzetka, i bogataši, i sila masi. I samo je jednom mjesto gdje možemo da se nađemo i svi zajedno da dobijemo odgovor, i ne samo odgovor, nego i mogućnost da prevaziđemo sve te stege koje nam dušu muče i ubijaju. A gdje je to mjesto, braće i sestre? Evo ga, tu smo, na pravom smo mjestu, bez obzira što je jedan dio nas ovdje prisutan iz nekih drugih razloga, motivisa nečim drugim. Neki dolaze u mini suknjama, neki dolaze, eto, onako, došli su... Neki su stvorili lošu naviku da dolaze nedeljom u crkvu i ništa više od toga, to je jedna opasna, mnogo opasna, loša navika. Izuzetno jedna od najopasnijih navika, kako kažu sveti oci, ta mlakost raspoloženja, to ni vruć ni hladan, nego samo nedeljom u crkvu i ništa više od toga. To je najgora vjera, ta mlaka vjera, ta naviknutost na ono što je čudesno, ta naviknutost na ono što je tajanstveno, uzvišeno i mnogi drugi motivi koji nas dovode u hramove. Ali važne je, braće i sestri, da mi dođemo u hram da rešavamo problem, to je mnogo važno. Mi svi imamo problem kao što smo već rekli i to mnogo ozbiljne probleme i Bog koji je osnovao crkvu, osnovao je braće i sestre da bi problem rešavali ne sami bez njega jer problem je i nastao kad je djavo, nekadašnji prvo angel, pokušao nešto da uradi bez Boga. I to na umnom planu pokušao je da napravi jedan umni korak bez Božijeg blagoslova. I nastao je problem u kome se i svi mi nalazimo, braće i sestre. Imate problem, imate, a znate gdje mu je uzrok? U tom prvom koraku bez Božijeg blagoslova. Tamo je počeo, na nebesima. Tako je đavo postao đavo iako je nekad bio u serafinskom činu. Jedan da proba da nagazi jedan korak bez Boga da napravi i postade đavo. Pa onda naveli frauce i pramajku Evu i Adama da i oni pokušaju tako da koračaju bez Božjeg blagoslova. Nemoj ovo, a oni baš to. Išta je bilo u š je smrt u ljudsku prirodu. E to kako smo dobili. E to kako se bez Boga živi. E to kako se umire, ali zaggriomm odna bogaest, odma smrt odma dđavo. Dđavo je dobijo pritu, bracu i sestre onog trenutka. Kasmo se mi samo za kratko odvojili od Boga A ne može čovjek ni za kratko od Boga da se odvaja A da ne nastane problem Ne može srce, braće i sestre Samo na 5 sekundi da se izvadi iz grudi Ne može, to je smrt Ne može metak samo kroz lobanju da prođe U trajanju od pola sekunde Da na jednu sljepočnicu uđe, a na drugu odmah da izađe. Ne može, braće i sestre, jer u tom kratkom vremenskom intervalu nastupa smrt. I Bog osniva crkvu, pravoslavnu crkvu, mada se ona mi u početku nazivala pravoslavnom, jer je bilo jasno šta je crkva, a posle je Počeo da radi svoj posao i mogu da smućuje, da osniva razne crkve. I onda su sveti oci, duhom svetim nadaknuti, odvojili Božiju crkvu od svih drugih crkava, kako godih ljudi nazivali. I danas, braćo i sest, imate mnoštvo crkava. Nemojte to da vas bunjuje, braćo i sest. Imamo danas i pojavu raskova, mnogo raskova. Gotovo da nema pomjesne crkve pravoslavne, a da nema raskove u njoj. Ne misimo na drevni raskov, kad se rimokatovička crkva odvojila. To je davno bilo i velike posledice, evo, do dana današnjeg izazvala. To je taj veliki raskov. Ali u okviru pravoslavne crkve vidite i sami mnogi raskovi. Nemojte to da vas zbunjuje. Stoje džvolja, radot, đavola radi. Pa bilo bi nenormalno brojačice sese da ne bude tako. Nemojte se zbunjujete i kad čujete za neke vijesti, novinari vrlo rado objavljuju sve ono što nije dobro. Pa nekad i najčešće se krevetama koristeći da se ljude da obrate crkvu božju. Ne bi li nas odvojili od njeni? Čuvajte se, braće i sestre, to je sve džavolja rabote, džavo radi. Mi smo vojujuća crkva, ađe ima rata, ima i ranjenih, braće i sestre, ima i postradalih, ima i pogibije. I u pravoslavnoj crkvi uvijek bilo onih koji nisu izdržali borbu. Uvijek je bilo i loših hrišćana. Uvijek je bilo oni koji su izdali crkvu, od jude pa nadalje, i do dana današnje. Uvijek je bilo i dobrih i loših kaludžera. Bilo je kaludžera koji su se odricali zavijeta, loši monasi, loše monahinje. Uvijek je toga bilo. Bilo je uvijek dobrih i svetih, a bili i loših sveštenika, koji su sablažnjavali narod koji su raznim porocima, strastima i teškim i smrtnim grijesima, nanoseći tešku ranu narodu koju je sve gledao. Ali toga je uvijek bilo, braće i sese, jer to je borba, znate. Džavu, to su, to su strašni ratovi i koji je neoprezano, on ginej. I onda ga džavo uzme, natakne na svoje borbene okoplje i onda maše se njim kao sa trofeju. Bilo i episkopa koji su skretali na loš put, odlazili u jeres, pravili crk velike probleme. Raskole. Uvijek je toga bilo, nije to novo, braće se, nego danas mediji koriste... Tu mogućnost da predstave crkvu kao samo takvu. Evo, samo je ovako, evo vladike su ovakvi, evo svešnjeni su ovakvi, evo monasi ovakvi, evo narod ovakav. Uvijek je toga bilo, ali u crkvi je, braće i sestre, prisutan savršeni Bog. Savršeni Bog, sam sin Boži u kome nema ni sinke izmjene. Isti i juče, i danas, i u vjekove vjekova, savršeni Bog naš Isus Hristos, bez ikakve mane i mnoštvo njegovih vjernih sledbenika od apostola do dana današnjeg, svetitelja. Zato prepoznajmo u našoj crkvi prisutnoga Boga, bez obzira na sve ono što se dešava danas. Bog je sa nama, braći i Pa nećemo, valjda, pored živog i prisutnog, u crti prisutnog Boga, mi jurcati za nekim lošim sveštenicima, za nekim lošim primjerima. A zašto to? Pa Bog je tu. Gdje si krenuo? Što sad o tome pričam? Pa je li moguće da gubiš vrijeme u tim tračevima, osudama, pa sve neke istine... Nemoj time da se baviš kad je Bog tu ispred tebe, čovječ. Maš riječ Božiju, maš istinu Božju, imaš sve te tajne i ti si baš to izabral. A što to govori? To govori o tebi, a ne o njima. U takvoj ponudu ti si izabral ono najgore. A zašto? Pa zato što si i sam takav. A da ti je trebala svetinja, ti je trebala svetozna, da ti je Bog bio potreban i da se ti došo Boga da tražiš da se ti došo probleme da rešavaš problem grijeha a mnogo smo grešnih nego mi to ne vidimo pa onda druge grešne gde osuđujemo problem vremena problem smrti problem borbe sa nečistim silama onda bismo mi Boga tražili jer samo Bog može da pomogne A pomogao je, braći i sestre, svojim tridnevnim vaskrsenjem, prethodno postradavši za sve nas. I taj poraz, navodno poraz na krstu, ono pljuvanje koje smo danas čuli, koje gospod već najavljuje, da ćemo se desiti, da će ga i šibati, pljuvati, ponižavati, raspeti i ubiti. I kaže, i treći dan ustaću iz mrtvih. E to je, braće i sestre, to je uzlog pretvaranja svakog porazah hrišćanina u pobjedu. Ali ne bilo kako, nego vječnu pobjedu. I ne na bilo kakvim neprijateljima ili političkim oponentima i konkurentima u ekonomskim rvanjima. Nego pobjeda nad smrću, nad vremenom, nad grijehom i nad džavom. I ko umire sa Hristom, kroz kršteni, kroz evanđelski život, on vaskrsava sa njime. I njegova i njegov pora se pretvara u pobjedu, njegova smrt je sjeme njegovog vječnog života. I ovaj dom, braći se sest, ovaj pravoslavni hram, ovaj manasir podmainski, manasir ovoga grada, ovoga naroda, ovi naši pravoslavni hramovi, braći i sest, to su Božija davanje, to je Božiji dar svakom čovjeku koji živi na ovom prostoru. Ovaj manasir i hramovi, to je Božiji dar svakom žitelju i gostu ovoga grada. Nije to niklo Ovdje na mediteranskom tlu Nije to iz zemlje izniklo Braći i sestre Nisu to ljudi sa ovih prostora Izmislili pa da to samo ovdje Niče Pravoslavna crkva Ona izrasta iz bića Božjeg braći i sestre Iz nje dara Boga Otca Bespočetnog Boga Pravoslavna crkva ovdje Je dar braci i sestre, neba zemlji, Boga čovjeku. Iako mi često to potpuno pogrešno razumijemo, pa je to naša crkva, to je moja crkva, to je crkva našega sela, našega grada, našega naroda. Šta si ti uradio za tu crkvu? Ti dao krv, je si ti krv svoju izviju u temelje te crkve. Si pretrpio nešto za Boga? Nisi, nego smo odvojili tamo neki desetak, sa crkvu i sve to moja crkva. A čije su kapi krvi pale u sveti žrtveni, Tvoje, tvoga sina? Ne, a sve i da su pale, ne može ljudska krv da osvešta hram, braće i sveste. Ljudskom krvju se ne osveštava svetinje, ni magarećom. Ni telećom Nego krvlju Sina Božije Tako da je svaki Pravoslavni hram Hram Sina Božije Božiji hram I kao takav podaren čovjeku A zbog čega braće i sestre Da bi smo ih mi države državi zatvorene Zapuštene Napuštene Nedeljom i praznikom Prazne hramove Jel i zato Bog sina svoga dao za čoveka, da čovek ne dođe da ispoštaju tu žrtvu? Jel zašto smo se mi sabrali danas ovdje i oko čega? Oko krvi sina Božih braća i sestra. A otkud krv Božija na zemlji i zašto se izliva? Zbog grijeha braća i sestra. Zbog bolesti, zbog smrti i da nas naruža u boli protiv demona. To je, braće i sestre, cilj svrha postojanja pravoslavne crkve. Ništa drugo, verujte, drugo ona bragosilja pšemicu, vinoga, bragosilja crkve majke sve. I svaku dobu namjeru i skup i ideju bragoslovi ona to, ali nije ona došla zbog toga. I samo zbog toga, ona je došla zbog mnogo zbiljnijih stvari zbog bolesti. Danas slavimo jednu divnu našu sestru. Ako smo mi sinovi njenoga oca i ako smo bracja njene svete bracja, onda je možemo nazvati sestrom. Iako su je se gadili mnogi u vrime kad je živjela, jer je bila velika grešnica. Mnogo, mnogo velika grešnica. Marija bludnica. Velika, strašna bludnica. Danas se slavimo, braćo i sestre, nećemo predugo o njoj, čitali smo žitije koje je bilo u sridu veče na Bdeniju, čuje njeno žitije koje je bilo pročitano na Bdeniju. Samo ćemo reći, i ovo što reko smo zapeča, zapečatiti njenim primjerom, da je Bog zaista osnovao crkvu da bi nam pomogao. I u crkvi postoji takva sila, braće i sestre, životvorna sila, takva sila isceliteljna da isceljuje i takve bolesnike poput bivše bludnice Marije Egipćanke. I ne samo da i sili pa da postane tako jedan prosečni hrišćanin, ne, nego da od nje napravi biće uzvišenije od angela. Da napravi od strašne budnice, kako je ona govorila za sebe, a zaista su krije se njeni bili i strašni, i užasni. Da napravi biće pred kim će se kasnije klanjati jedan od savršenih monaha, možemo slobodno reći jedan od najboljih monaha svih vremena, čudesni i prepodobni zosima palestinskih. Koji, koji je drhtao u njenom prisustvu, nije mogao da je očima gleda i sa takvim trepetom i sveštenim poštovanjem slušao njene riječi. Imamo to u žitiji. Uko nije čitao žitije Marije Egipćanke, obavezno nekega pročita. I na taj način potvrđuje se istina da je gospod došao i osnovao crkvu Da bi nas isceljivao, braći i sestri. A vidite na toj ikoni koja je tu pred vama. Obratite pažnju. Prepodobni Zosima. Kako on isceljuje Mariju Egipćanu? Vidite li da mu ruke nisu prazne? Kao što ni naše danas neće biti prazne. Šta drži prepodobni u rukama? Drži sveti putir, braći i sestre. Isti putir koji mi ovdje imamo. Šta još drži? Drži kašičicu svetu. I šta u njoj? Sveto tijelo i svetu krv, čiju? Božiju. I kome daje? Daje čovjeku. Daje grešnici. I šta ti na taj način radi? Isceljuje dušu, hrani dušu i osvećuje je i obožuje je. I mi, braći i sestre, ovdje sabrani A I oni koji nisu sabrani daj Bože, da dok ima vremena promijenimo tu pakvenu naviku, da ne dolazimo nedeljom u crkvu. To je pakvena, džavolska osobina. Ko ne dolazi nedeljom u crkvu, tome je đavo učitelj, braci i sestri. Možda ne direktno, ali preko vaspitanja i tog duhovnog raspoloženja. Džavo je tu umješao prst. Čim čovjek ne dolazi tamo gdje je Bog k'o se džavo umješao dakle i mi kao bolesni dolazimo slobodno braći se sese nemojmo da izigramo pobožnost da glumimo pobožnost dolazimo slobodno kao bolesni kao grešni kao mnogo grešni nemojte da se plašajte a zašto grešni da se plaša Boga pravedni treba da ga se plaša misimo na umišljene pravedne sveci treba da ga se plaša misimo na umišljene svetitelje a smirani grešnici, bludnici, razbojnici, narkomani, pijanice, pokajani lopovi, nasilnici, ubice, jeretici, svi oni koji su bolesni dušom i tilom, treba da dođu jer je Bog zbog njih došao i slobodno da u hranu, da se ne plaše, kao što bolesnik slobodno ulazi u bolnicu, Je to je za njega, to je za bolestne. Tako je i crkva, braći i sestre, za grešno. I u njoj ljekarstva nebeska, u njoj ljekar nebeski, koji je do dana današnog isijelio bezbojno mnoštvo neizlečivih. A smrt je neizlečiva bole za čoveka. Koji čovek je izlečio od smrti? Pa i u umiru, braći i sestre. Od grijeka. Ko može otpuštati grijehe, braće i srste? Evo i ovi se pitaju kod Simona, Fariseja. Koji ovaj te grijehe otpušta? Znate što je otpustiti grijehe? To samo Bog može. A u crkvi se i grije si otpuštaju. Pa u svetoj tajni ispovjesti u svetoj tajni krštenje, u svetom prije crkvi. Dakle, banja duhovna, braće i Banje i duha i tijela, i duše. Zato pristupimo i mi, evo crkva nas poziva, ističujući primjer bivše grešnice, a danas jedne od najvećih žena, velika i sveta prepodobna mater naša, Marije Egipćanka. Evo ističe majka crkva i kaže, ne bojte se djeco, ako ste griješili, dođite. Popravit mi to. Zna majka vaša crkva, zna majka naša presveta Bogorodica, koja je i, i posredništom svojim spasila svetu Mariju Egipćanku, zastupajući se, zastupajući se pred njenim sinom. Zna i naš, braće i sestre, da smo i pali, da smo mi ranjeni, ali pomoći će nam, samo treba da dođemo, braće i sestre. Da dozimo đe pa u crkvu nekod neurolog psihijatra odma nekod vračara odma nekod astrologa nekod raznih drugih važnih učitelja ne odma u druge religije ne odma u druge vjere nego prvo u crkvu božju ako uđe u crkvu božju taj na pravi način pa gdje će da izađe On je ušao u carstvo istine, u carstvo vječnosti, braće i sese. On se sreo sa samim Bogom. Što bi ga tražio na drugom mjestu? Što majku da tražimo u drugim ženama? Majka je jedna, crkva je jedna. Što oca da tražimo u drugim ljudima? Jedan je otac na nebesima, braće i sese. Što drugu crkvu kad imamo svetu, pravoslavnu, Božiju crku. Što drugu vjeru kad imamo Božiju vjeru pravoslavnu, spasonosnu. Što drugu hranu, što drugi lijek kad imamo lijek besmrtnosti, tijelo Božije krv Božije. Zato, ajmo i mi, braćo i seste, sa Svetom Marijom Egipćankom i sa svim pokajanim grešnicima, na činjenčevu se nalazi pokajani razbojnik koju je Gospod prvo obuvel u Carstvu. Ajmo i mi za njima, a zajedno sa njima, za Sinom Božim, sa Crkvom Hristovom Pravoslanom, ajmo i mi Duhom Svetim vođeni vjetrom blagodati jedra napunivši da idemo, braći se se, moramo ovoga života Da idemo kroz vrijeme i da uprovimo u vječno mirnu uvuku Carstva Nebeskog. I tamo svi zajedno omiveni, očišćeni, daj Bože, oboženi, da se radujemo, da se veselimo i da igramo slaveći, vječno slavosloveći Boga našeg, oca našeg, kome sa Sinom jedinorodnim I duhom svetim neke slava u vjekove, vjekova. Amin.